Потім тишу порушив голос директора. Він говорив спокійно, підкреслено відокремлюючи слова, начебто викладав їх перед Ольгою, як гральні карти. «Ольго Григорівно!» Краєм ока Іра помітили, як подалася вперед Кіра Анатоліївна. «Я повторюю!» Неголосно, чітко вів далі директор. «Якщо вам зле...» Ви можете сісти на своє місце. Чи можете піти? Усі дивилися на Ольгу. Якусь мить вона стояла нерухомо, потім повільно зійшла з трибуни і рушила до проходу між кріслами. Зал невідривно стежив за нею. Тепер обличчя слухачів переднього ряду повернулися до Іри, і дівчина мимоволі кинула на них погляд. Що за пики побачила вона? Перші ряди крісел, як завжди, займали особи, наближені до імператора. Певні, що в таку хвилину ніхто не роздивлятиметься. Ці директорські похлібці навіть не вважали за потрібне приховати під маскою пристойності свої справжні почуття. Відверта зловтіха, явна насолода від чужого страждання. Нетерпляче очікування подальшого розвитку подій, так і перли з них, спотворюючи гримасами обличчя й оголюючи щиру суть таких от сівачів розумного, доброго і вічного. Хіба це не потвори з картин далі? Жахнулася подумки Іра. І тут вона зрозуміла, яка драма розігрується зараз на очах усієї школи. Ольга не занедужала. Це вони зробили її схожою на живого мерця. Отже, історія з Микитою перестала бути лише темою для перешиптувань учительській, а перетворилася, звісно ж, за подачі Прокопченка, на об'єкт громадського осуду, а попросту на їхню жертву. І тепер вони цькують нещасну Ольгу, як собаки дичину. І ні в кого, ні краплі співчуття, звичайного людського жалю. Саме тільки бажання розтоптати, добити сильного, котрий раптово утратив силу і став уразливим. Іра відвела обурений погляд від цих гадів і знову подивилася на Ольгу. А та вже дійшла до свого крісла, Зупинилася біля нього, але не сіла, а тільки трохи постояла і рушила далі, до виходу із залу. Рядами прокотився гул, то була підтримка задніх рядів і вияв немислимого подиву передніх. Директор навіть підвівся з місця і обличчя йому якесь перекошене. Була б його воля, він, здається, силоміць потяг Ольгу назад. Зате Кірачині очі знову засяяли променистим світлом, хоча ще хвилину тому в них відображалися лише біль і тривога. Іра не стежила за розвитком подій від самого початку, тим-то зміст того, що відбувається, доходив до неї поступово. І тільки побачивши в очах Кіри Анатолівни іскорки радості і торжества, вона зрозуміла нарешті все. Ось вони, ключові слова-драми, як завжди вмовлені в простір. Можете сісти на своє місце або піти. Він змушував Ольгу зробити вибір. Або, або. Третього не дано. А далі вирішував би її долю залежно від цього вибору. І хоча зовні, все майстерно завуальовувалося. Ну, навіщо завчасу виносити з хати сміття? Кожен із присутніх, та й сама Ольга, прекрасно все розуміли. Іра, затамувавши подих, дивилась, як повільно йде до виходу жінка. І радість наповнювала її душу. Ольга йде геть. Вона не віддала себе їм. Плювала на їхні вказівки. Адже вона — жінка. Жива жінка, а не байдуже шестерня, використовувана ними для роботи. Вона вибрала життя. Але чому вона раптом стала? І навіщо сідає в крісло при самих дверях? Я посиджу тут, біля вікна. Мені, сподіваюся, невдовзі стане ліпше. — Звісно, звісно, Ольго Григорівна, — поквапливо затвердив її вибір директор. Можете сісти і там. Думаю, це не так важливо, де саме ви сидітимете в залі.